IES gaitzak berezko eguna du mundu osoko egutegian. Abenduaren lehenean, lazogorriek nonai gogoratzen digute prebentzioarekiko izan behar dugun jarrera aktiboa. Ba, gaur urriaren ogeian, gaitzaren kontrako borrokan, diagnostiko goiztiarrak duen garrantzia ere aldarrikatu nahi dute osasunagintariek. Eta giza inmunoeskasiaren birusa antzemateko probaren eguna izendatu dute gaurkoa. Gaur egun virus honek kutsatuta dagoen pertsonaren profila zein den ezagutarazi eta herritarrak sentsibilizatu nahi dituzte. Batez ere gizonezkoak, heteroseksualak eta 50 urteren bueltan dabiltzak hori baita gaitzak e, hartu duen itxura. Euskal Autonomia Erkidegoako Inbad Botikek jada urteterdi berri daramate IESaren froga doanekoa eta anonimo egiten. Donostiako Arrazola farmasia da horietako bat. Amaia E dela iglesiasia arrazola farmacziako kidea egunon. E, kaixo, egunon. Zein balaantza egiten duzu kanpaina martsan jarri zen eskeroztik, zenbat froga egin du zue. Eh? Bueno, ba, balantzea oso positiua izan da, ze uste genuen baino jende geio etorri da froga egitea. eta orain arte ekipuzkoan hiru mila ehgun maz azzpitete egin dira guztira, Eta boste horietako 512 egin ditugu. Positibo asko ikusi aldetu zuen? Eh? Bakarra, gure botikan bakarra izan dugu. Osasun egintariek jakinarazten diguten arrisku taldeko kideak Joaten Aldira proba egiter alegrea gizonezkoak heterosexualak 50 urte ingurukoak. Ba, gehienez bat gizonezkoak homosexualak eta gazteagoak etortzen dira heterosexualak eta berrogeitamar urte baino gehiagokoak etorri izan dira, baina gutxiago izan dira. Zuengana jotzen dutenean zenbateraino jabetzen dira giza inmunoeskasiaren bilusaak kutsatuta egoteak suposatzen duenez. E, nik uste du e, ez dutela harreta jartzen diotela horri, baina horrek duen garrantziaz e, informazio gutxi daukatela. Orduan, behin baino gehiagotan ere froga egin duen jendea etorri da. Beraz, nahiz eta guk gure ezik lana egin ikusten da, e, ba beraiek, ba praktikak egiten dituzela. E, Aizot, birusa eta ISA gaitza, edo, gauza berbera direla pentsatzen segitzen dugu oroar? E, Nik ustez ez yes. ez. Jendeak e, orokorrean... E, Ba, Badakila zer gaitza izatea eta zer pozitiboa izatea. Froga, Frogari buruz, anonimoa da froga, konta bai. nola egiten den e, diagnosia hu? E, bueno, amaos minutuko froga da, eta txistako bat ematen da behaz batetan, odoltanta bat atera eta tira erreaktibo batetan jartzen da. Eta denbora hori pasala, e, pozitiboa den edo negatiboa den jakiten dago. Eta erantzuna unean bertan. Bai, unean bertan 15 minututotan. Amaya Fernandez de. Anfitxor putzak detectatzen dira. Aha. Amaya Fernandez de Iglesia Donostego arraso la farmacia botikaria mila esker al bise factorian izategatik ondo izan. Mm. Vale, eske asko zu.